Thank you. Zaldeon denoi Onak baitire Gaur oantxe berta Ijuntzeko uh, Beatziek eta Berroita zazpi minutu Bi mila maikako urriaren hogeia Duela bi orduta duta Geixko Albiste honbat euskal herritar guztientzat zat Guzti guztien zat. Eta, bueno, eh zerkitutatik honetatik ere, ba albiste honi emango diogu pixka bat behar duen garrantzia. Aipatuko dugu zueten ironkurra, behin betikotz. Etaren e, aldetik aldarrikatzen arralarrikapena edo komunikatua ea oraingoan benetakoa eta behin betikotz. Bai, laizkideak Euskal Herrian, zera berri bat atorkizuna, e beltza baldin bazen ere, orain ikusi dezakegu argiago. Bai, bai, bazen garaia, ja. ea, orain elkartzen geren, eta hitza dugun armariko berena. adiskideak bai, antxeta erratiko guen edatik, notizi berriak onak denontzat ontzat eta e, gaurkoan entzuteran baldin bazate, iparra ratzaren ostian 2000 maikako urriaren ogeita lalo izango da hemen txingi, txingudi badian ero da soa eskuri honetan edatzen den guin irratiok Eta irratiko guinea, larogitaratzisaspifm FMtik. Bueno, zerrikitutatik, elo zerrikituetatik saioan zaudete Makarela zuekin Eta hausia hasiera da, ordu erterdi Hemen ondarbiko konronika, ondarbiko historiek eta kontu askorekin Baina, esan beharra dago ere bai, esango dizuet eh sintonia hoek, e, e, en, Zergitetatik e, sintoniaren e, ba, egileak edo sintonia hoen e, musika honen egileak berrira 15 urteta ondoren laga ta gero utzita gero bertan bera utzita gero beraien batasuna e, musika sormenaren inguruan, musika irudikatzen edo musika e, sortzen. Berriro Stone Roses taldea, Manxesteringen, Britania harrilako artista ok, Manxesteringen inguruan kokatzen ziren ok, berriro, berriro ere elkartu dinberdira eta ja, iz, itzartu dituzte, adostu dituzte pare bat konzertu atorren urte kotz. Nei asko gustatzen zait, asko gustatzen zait, eta Stone Roses taldea, Olako false goals izaten daz e, zergitutatik honen sintonia. Abestia entzun berri daukazutena. Eta horrein nola ez bere. Ehi ongi etorri ematen berriro ere ba, beste bajariko dituzet e, e, hemen preste daukadana. E, en abestiaren izena One Love da. Eta Stone Roses entzun zazia. Zer en bere garaian... E, ba laroita 2000 1989an sorrera hasisen taldeon honeen abestiak entzutena entzutena hasi ginen eta pop aldetikan e, erabate inflazio punto bat sortu zuten zen musika oso atseginaitasunetan bueno asko lutsatu gabe gonbi etorria guztiei bebida soan Zaudeten guztiei, entzule guztiei am, Etxeko Ama, Etxeko Andriak e, Atxonak, Amonak Agure Atxo, aur Eta edozein, e, edozein Hor da ona, si ez da bota Kujuska bota benn jol lehen oaini luk, lukartzen ez den horri ere hemendikan agurra Makarela zuekin zergitutatu izaiua Eta bantxa bertan de Stone Rose zen One Love, abestia entzungai. Don't you tell me, don't you tell me, don't you tell me, don't you tell me ko musika berriro ere goitza gainean agertoki ezberdinetan, lehenik eta behin e, Britaniaren estatuan, Britaniaren irletan, aldekoak ziren, beraiek The Stone Roses taldea bueltan, dira berriro itzuli dira, itzultzena itzulik itzultzeko e, zera albiste emandigute eta bueno, hemen One Love eta Full e, hemen in the good, hemen aldetikan nolabaiteko ba agurra e, talde veterano honi en zaioan txai joan zaudete 89.7 FM-tik e, Astelenero Iparrotsaren ostean aurdu bitatik aurrera eta ustehunetan errepikatu izaten den saioa. Bueno, gaurkoan egun handia da. Hemenche oaintxe hemen bertan hagoen tenore ontan momentu hontan, ba, bueno, dola bi ordu terti 3 ordutara faki da, ba Euskaldiko erakundearen aldarriken zera, eh bembeniko behin e, borrokar matoren amaiera e, Adira segi dute, aldarrikatu dute edo eman dute. eta bueno, hori albizte ona da guztientzat eta mendik esan beharra daukate. Eh? Ni pozinago, ekene ikatzikitzukatu nau eta neri dagokianez, ba mordo baten ondoren, ostian, ba hitza elea mingaina izango dugu ba armarik ni zer eh, armarik bodere zimenan esta bueno, hau da guztia ongi etorriak adikideak hemen euskala euskera sari gara mintzatzen euskalduna Gerelako, eta saioa hau euskeraz mintzatzen dugunantzat eh, anthederatetik erriak pikatzen dugu Silozi silozibeneenean ekoiztu du baina anthederatetik eratu eh, e, Baitare, silozibenea.comen, eh, badizia sartzia kitzi eh, klikatzia eta bertan hemen asteburu buru ontan, kontzertu berri baten eh, ba, zera, eh, irakarpena ingo dizuet eh, despartins taldea izango dugu bertan despartins taldea eh, eta bueno paralelik eta opium taldea eh? despartins eta opium taldea mm, e ez ba, nago ziur oantxe bertan zilozibe nagoeako agertu kionetan, hilaren ogoita bilan, hori alda daukagun kontzertu. Aupin eta Despartins esna ozi ur. Bai, zeren naut eta eta zerak, splitzi luroita masazpi, datorren i, datorren nasti handira. Ez, ez azte buru ontzatu, baiziketan, baina biaztetan. Bueno, esna ozi ur, baina agertu honetan Despartins taldea, badakizia iparraldeko taldea honek, iparraldeko jendeak osatzen dola, eta... Bertsioak egiten dituztelan beraienerara, JJerarara, ba pf, garai bateko hitak izantzienak Euskal Herrian, bai lapoia errekor zen abestiak, kortaturen abestiak eta bueno, itzainekena besteak eta bar, ba beraienerara moldatu eta egokitu dituzte eta abesti hori jorratu dituzte beraienerara eta JJeraran eraran ba, saltzen dituzte oltsa bainaian, beste bere ritmo desberdinekin eta eta bar, ikusgarriak zeharo eta Opiun taldea beraiekin. Bueno, em, bai, musika pixka bat e, ifini, eta musika pixka bat ifini, a ber, zen motatako musika, az, azpitikan, bai, nolapait lagun diesa dan, ba, makarela nintzi bat egitea, sartu bateri bat herribean barrena, elkarrezketarik ez dute gaurko egunian, baina baitik karri, karri dut eta bat edo beste, go goita bate do beste Hajimira. I'm so I ain't you from time to time. No ways in a respect for to question my matching. If you're unconvinced of particular plan of action I've decided this proposal is tell me so. But allow me to convince you and I promise you right here and now no subject will ever be taboo. 2.000 hamaikako hurriaren hogeia da hor <tose> <tose> Estu <Eskeguna. tose> ona, eki aldeko ikutu freskuakin Eki e far, eki aldeko frantzi Fresku, aroa freskua Benioen garbilla, zanua Ego aldi garbilla dugu, zo ardi Eta hemendik gabiltz ondarbiko karrika azarretatik kaletik barrena. Makarela zizaga, bere txirrindarekin. Eta... Ba hemen, San Nikolaz kaletik barrena. Oh! Hemen ditx. Ondarriko txingudi zerbitzuko urak kamiena txikia pasa berri da, oantxe bertan Eta, bueno, garko albisteak edo notiziaik ondarbilan Kultura arloari daukionez Mazera da Ba, oantxe bertan hemen nagola jola gorda kalean Eta eraikin berri hau ikustenaren izela, Atzeko aldetik ibeletik fangona ezkarrika ezterrata edo errekatxiki hontatik Eta ondarbiko musika eskola berria eraikina Eta olazabil parkea izango dena ikusiko dutua entxebertan Txakurba dago menzai Eta gimelin haue eh, atzeko aldian karrika txiki hontan Ba pixkaban zirgitu batzutatik esiaren zirgituetatik begiratzen eraikinea heren osotasunea ze badakizia ikamika hondiak eta istiluak izan direla zeren esaten baitzuten ba arrakalak edo sartatuak edo artezituak izan tzirela, zirela artezitu ziela ba ondoko etxeak eta bono, justu atzi atzian dago zarrera, gibeleko sarreran eta, bueno, eraikina izu harri ondia da ez dakit inaugurazioa, ero, ate irekitzea, ero nuiz segunena etuko daukaten, baino menjuala borda dendakalea bat egiten duen tokian musika eskola berri hau baztakit margotuko duten ganpotik, baino ire-iaia ire, ire, bukatzea dago, eh? azken ikuituak ematen adirea Eta bueno, eraikin berriak ondarbilean batak izkigu, diren alde batetik Alde batetik daukagu, ba, auditorion berria itxas etxerena Arran bezala badaukala entxeigu lokal batzuk, aspian, eta gero auditorion bera Ego agertokia, lauren bat pertsonan zati xeritako kapazitatia edo sherlekoa ditu eta 71 bati txutik grintzeko. Zertarako erabiliko den eta musika eskola eraikin berria auzertarako, ba, bueno. ba pentsatzen dugu hondarbiko hondarribikoak ba kultura eragileak kontutana hartuko dituztela aurrerantzean Ba, talde esberdinak gaitzea ondarrbirak kultura arlo, arloan ari naiz. Zeremonio Silozibenean está antzi beat Silozibenea are udaletxearen eraikina dela, baina Silozibek elkarteak e, musika elkarteak kudeatzen duena. eta bertan, bueno, ba, kontzertuak ematen dira antzerkiren bat ere, baina bueno, erabili daiteke ere bai, ba E ikusentzuleskoak gusteko alizikan, ba pelikula filmak eta ba botzeko ere bai. Agertu horretan. Bestalde eraikin berria, gero itsas etxearena daukaguna, kurtxa altxikia. Deitzen dioguna. Ba, oro har hondarbilan urte gutxitan edo urte honetan urte honetan 2011an ba eraikin berri hauekin Ba, Oain programazio egutegi eder bategin beharra gauk izango dugu bas kulturarloan dagokien, ez, ba antzerkiak iragarri dira aurrerantzean ba urtea amaitzeko, i datorren hilean azaroan eta datorrenan ere e, abenduan ba, bai, e, iragarrita daude ba baia muteko eraikinen amuteko Hauzoko erakin berri jan, bai zilo ziben. Eta bai zuluaga etxeko... Andarriko izkera hau eta gure Euskal Herriko ba, kulturari ba bulka zendo bat batean matearren andarribi tokiak lekuak baitugu onat ekartzeko eta hemendikan eratzeko euskalgintzan andarriko kontutan hori mie historia eta Galdera bat! Zorro nara! osi ikan! Ah! Noiz galitxiki galitxu sazten zuek? Ez gaitu galitxu, gaitu. Ah, baindik ez zelazte galitxu? Aia jo dio... mm. makinak eta horto jartzen zariek ikuteko. Azurazazte ya... A... Osea, liztatzen eta noiz patezazte lan gabezinen... Eren eun bat eragin, eh? Zasuna erratzen? Abai, eta baindik ez zelazte. Baindik ez alusetan? Ez, ez, txitzarrotan da. Txitzarrotan, txitzarrotan, txitzarrotan. Auspiskat! Ati, Haxe. Ah, Oiera dena den. Eta mes gelditzu, gelditziko esmoa, mes disia parbero gelditziko. Esta eh? si yan batien. Ah, iyan batien urtarrilan datorren. Bai. Eta, Ta bitartean txitxara ah! gara sardinetara erortzen den ara. Erortzen den ara. Momentu honek oh. gaitu prueba tang. ta. Proba ta probata ah! eziste? Bai, ere neuna terre eta txodo ditu zuen 70an marcha Deitu zuen olillo gantzula eta mekaniko Torragia zela ta. Bai. Eh, ah! Ta gaurra zaketen nahdu ditu, osea que... ah, ah! Está no le guste, tengo tu moral dice ser, un, postera ser. Pobre, es <tose> un que preso aquí moldado <tose> era Ah, bai. Va, ve, vestigui pues un derrúrte, besela. Bu, que barco. ¡Ai, se sacurri guña! Aundinle aquí es casco, ¿eh? Adición hoy, <tose> hoy, hoy y me <tose> ha jana, y sacurro de sangre, hoy y jale. ¿Verdican jana franco, darte, eh? Antsua. Antsua, ah, eh. Antsua du petad, bo, caiba herrilla, náutico, dena, dena. Costa, urzilla, antsua es bendo Vale, <tus> bueno, usted, aurten eh, belarritatik antxuak. <tus> Jateko angula uzela jauez. Eh? <tus> angula uzela. Jo no la hautitzen. Hautitzen biskitzen. Haut gatu gero horri jauez. Bie eskane du. Aga undu Antxotik ere la handitzen presio ona hita eta bueno, arraigaztia, mono, egalusia ditutena, oain ari homendire e, txas ontzi, ontzi, ahondileak bat zelmaten, ez? Zerbai bada abeintzat. Eta... <totipa> Guntan, e, gara joketan, ez dela harimarik ikusten, eh? nik ez ere, e, bueno, hain egunien zera, e, ikaslek, ikastolofa atentire, e... i, e, bueno aurrak eta nera eta... Esan, itxasetxeko auditorin berri hori izena badak izin dauna den... Kurtzaltikilla dintzen egon mendietu. Kurtzaltikilla? Nozitzen egon, barrio mendietu izan hori. Man, man, man, barrio mendietu izan hori. hori. Atzizena, eraikin hori berri horreri. Horre haitxasetxeko atziko daldien. Ba egizan jende sartzen den hor. Nareun bat pa. Zen bat ba? 400. Laurun? Nareun. Gargixeriak, katxipa izaz pilon. Sartu izazte ikustera? Bai. Nasi duri? Oh, no, oso polita. Oso polita? Bai. biarko da hori ez? Bai, bada. Zer, zen daiko zenukete, zuek, hi biltzen jahizela antzerkinan, antzerki ja, eta zure, hombre, biltzen bai, zan, antzerki, bai, zure antzerki bai biltzen jahizela antzerkin bai, jahizela antzerkin jahizela, estatu kolitza e... izuek ezuek, bihile giri orra or antzesti zuen obran batero beste, tokia da erra da. Bon, Baina bai, ez, beti eh? txendugu orra zuloa ganetxean, bai, eta txikizko. Oka kasino, zarran, ez pues, diga lekuak, ez da geho, eee, eee, eee, eee, Es alecua. Ohi tiki tiki, eh. Tiki bai. Vino horregatipa. Ah, beste gauza, eh. Ah, Kursalan e ondorea, eh? Bai, benia u curcial, mendata, o te ke llevo. Bai, tiki yo gua baño, baño. Baño. Es Eta hain antzareste, ari zastez, listartzen ari zastez, prestartzen ari zastez? Antzareno fakizte eta zelan ari zatez? Mutakio, oan naztio, oan naztienaz eginez. Afalden naztienaz eginez. Oan digantur, oan digantur, oan digantur. Mutakio, gustatuko, entziziko zuen Michiko antzespena horrikiak, urtsakiki horretan. Eikiaz, eikiaz eztia lehi chico mankisuna aitia horian komentu izango du horian komentuko izango du laber non en mierda onde tenne eskarija luta eskerro igual igual emango beste aukera hori hautako baita ho gaitet dugue emaite pelaez bea ah, beakin ba bai beakin ater se esaten du hori honean honean hori dena bukatwartza egual batako baita hori bai baina dena jordian Beno hor dien, esu di faltako co dire... Horreti, ba, onigatzen ba, dut... Onigatzen dut, dut, dut, dut, dut, dut, dut, dut, dut... Ni dut, leitu dut, ere haurera behira, torrenigien, ero bat diren la hor ja, naik dut ustela gau, ser, ser bai... Ba. Talde eta ulakarri? Aseizk, esku, egon darbiko, ba. antzerki talde izakita... Homre, claro... Si, xena, izia zu... Eh, que nada, eh, taldeko ade, kasino zarrako. Kasino zarrako antzerki taldea. Tardia, eta gure directora da, Ester Esparta. Ester Esparta. Bueno, Ester Esparta. Es que, ni zuen ni ikusi kasino zarrako dantzarkitalde, nahiko nuke txal kiki hor berri horretan, <tipa> eleante eta legezko, latifon urtan horretan. Zue ikustian. Erretarra baigera guk ere pagatu guk claro. pa, pa, ere patik hori, eh? Betik! Zalda hala. Ekuztiogore? Hora e! Hora e! Hora e! Hora e! Hora e! Hora e! Hora e! Ojor sainden sonoi Tindarauri. Ne. Eh, ne. Aima. Aguera. Idagar iriazaba. parte vieja, tienes sí, que subir subir acá, ¿no? por aquí, vale. por arriba y hasta arriba del todo, ¿vale? Es que jicasco. Eso regatik. Agur. agur. Bueno, Brasil, quizás se me va? Andrés va? ¿Cómo va? Voy a ir a la barra. Ahora, ahora, ahora, a ir a la barra. ¿Vamos a Bueno, pues, vamos a ir a la la barra? Blaga, nahitiu? Blaga, chiquillen eki. Chiquillen eza, Blaga, ondille? Oh, te, senizis, blaga. Blaga, ondille, iba egizartean baga. Baga, es. Olatua, uaña. Olatu da uh, baga? Baga, a la francesa que a la santuzeta. Baga, ken olatu, ken dudile. Buen, guen, guen egizartean, olatua, kasua. Ba, auña, auña, asua. Auña. Estu, gaitu, segulan auña. Auña? Kasua, ba. nolestu no duro, eh? Oriba, ohinekia. Oi, bade berita, tute. Kalorru hargi nuke. Eh? Kalor. Ze sandu txangalari ja xer. Txangalari, kalorru hargi nula. Sesa marik, sema dos bisilla. Bisika skarra. Ze ba. Eh, biskas baiti, 100 Ben una care 24, 25, bate unona, bat dizten dabart, 620. Bista bai, bista bai, bista ja? bai, bista bai, bista bai, horrek. Bai. Bista bai, urrutira goesten du dena ondo, behar bezala. Ba, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai. Bista da nahaz bihit. Ba, ni ni bista charaldi at. Charruk? Ba, ni begitatik urrutira jarri. Horren, Niño l'operatu be nitzen ezkerostiak naik non bat hor. Ni bista da. <lauta premature> bista. Bista ino. Ez? Ni, zeba bista ona ber da horik. txori bati ura. Betseta kusten esualta. Patroni i amo txori eta ñaga ta bata. A tzua ber. Arria, Zerak, zerak badu hori? Zerak dira tunak? Zerak bata? Borbina kilotoni badu? Pues bien. Eh, la igual, la likes igual. O sea, que io otro dice branka tik diz diz diz, Ardora, achulo la que ni ga, ura salian. A, a, a... tuno del Gabinzo, tie. Aguin bique algo. Gabinzo de, cherkler sendonian, cherkler sendonian. Sartzen duanean, ta tunak ta seraisurdidak. Antxuet cherkler sendonian, mere Txarkoan, bueno, txarko. Antua txertoan hartzen duenian bere Hori ondarpiko izkera da, Andres Raskua, Lekuona dugu, bragan, bueno, txertoan, makarelakin batera, eh, eta hau zer egitutatik da. da. Antxeta hidratiko guenetan zaudete. Antxeta hidratiko eh. guenetan zaudete. Antxeta hidratiko lurra, gorri, gorri, gara jatu. Azala, hurra, azala. Dai, gorri, gorri, gorri, arra den zer ekin. Arra Bero, beres porba. Bueno, eta hor sartako jodio eskuekin eta akabon ere grabagailo esku ondolu eta hor bukatuta dena. Hor or arte hori izan da Mixiko zati guztia. Si Sagama Carela suekin, eh. Kontu kontari Ondarbiko hitzak ondarbiko ta irungo euskara liburu atxomizabasazuna hemen, eskutartean Luis de Urazuren ere bidasuakok ondariak hemen daukat, naizbait pasarteren bat eh, irakurri dizuet eta Ondarbiko hitzak sare eh, sozialean, Facebookean Ondarbiko hitzak, Ondarbiko hitzak ta hori ba, ulertzeko pixka bat zaioa ba, hau, eh? orduterdin musika iragarpena, silozi beneako aretoan aritotik pasako diren aurrerantzean dato zen taldeen berri, eta ondarko kontuak ondarruko jenderekin eta batzuetan elkarrizketa lege eskoa behar behar askoak gidodo batekin eginak landuak pentsatuak eta bestetan askotan, mai egi batzutan improvisatutako kontuak. Baina, bapatekoak eta fresko-freskoak eh, Azana hori joketea berri bezala Crash-crash-crash Hau egiten. Eta ha, bueno, hori da kontaktaren ditzen guztia Hau da saioa Zailoa Antxetei ratitik Silozibei ratitik Eta ondarriko kutzukeriak Ondarriko personaia Berriak Bai, hemen nago berde. Zuekin, DJ Makarela, makaela. Zerritu dutatik zaioa. Zir zartzik Ongi torriak, beste oztemu batez. Zilo zidei ratetik, zaio honetara. Hor musika, eta berriak, herriko berriak ondarriko Atxen pixka dardzak motel, arna sartu. Sacóqui marruño Lajas y yesse Carre Arnázarú a Sentido. eta ondarbiko historiak eta kontuak eta pertsonak ezagutzeko erariko berenak kaletik ibiltzia da ibiltzia una errepite ta Txerkua cher cherku a itzen dut zutenean cherku cherku zugu sant cherku cherku eta zugu cherku haizuna dena eta dena bildu bildu eta etortzen denean bildu atzua arraian arraia egiten dute bildu bildu cherkua nola sant Orri txartu bezala. Gutu nahiz nu. Estatu besala. Gene gente que yo torri. Arrimatu besala. Bueno, tiene Igual Torri deitzen dio txortua. Txortua. Chertu. Bueno, txerkua. beste porruan. Ei, gintza iria. Ni na iriena ditu. <tutu> ez, ordu biz gara lexan. Han. Motoi ez badzen ni, ez Orduan probatzatzen do. Ekamio ba, gambia ber. Beste bat aita. Motoi gari, motoi de, zeu mo lorio. Zerba bildu, biltzen diria. Orduan Orduan Orduan Orduan Zaka zaka Zaka zaka Zer Ez autuduk zera berria, da? Itxasetxeko machine berri itxe berri hori inditekena zartu jaiz? Inakizandu Ez zirak gustatzen Zer ba? Ni ez gustatzen olo gauzak Zer gustatzez eki di viet selvaje de música o selvaje gorcholario que ludi della torsione de toquilla pureza con todo cerdo cuento cuento cuento con tu sara güey güey la iglesia de güey esa y buñeque de cholo que solse güey ni suerte ni se va ni cantaros salsini ni canta I zintzen da beste garra, o ham. Ni bat jokoren ba. Oaiz zen bat joko bat. Ze bat. Da bat. Bost. Bost? O dela Australdartze onenon ni bisillesi. Gutari eh? burua ondo ukela ondik eta begile guruti eta begire ondo ikuste ukela eta eta ondo. Ba, bista. Ba, goitu nahi ose. Bista horra, ja. Nasa, horrek. Begiratu atzea. Orcimuga zuta Gure begie zeruta Begiratu maitea A mil de ghiertz A Eszfriatu gaue izarura Zure begitan piztuta Taz galdetu ino zer galdu genuen negar egin genuenea alkoia esker horan itzaso agara horan itzaso agara orain gaudela, bide burutzea Es dititzagun beldura atzea eskara izan onena behar bad da Baina gure pisitza izan da mendetako kanta. Gure ordua eldu da Kenzazpiren itsasoa entzungai gai hemen antxilda irratiko zerrekitutatik zailan eta makarela zuekin ondarbiko kontuak. Eta bai, gaur pasio bat eman dut herritik herri barrena. eta gauzetaz hitz egin dizuet, hitz egin jardundu ari junaiz eta batekin eta bestekin topo dut, Eta hemen ekarki, ekarki dizutu dana hause da ondarbiko historioak, batzutan pertsonaiaak izate dute, baino gorkoan herria auka herriko, eta herrian, aurkitu ditudan, pertsonak eren oski, hona ditut. Datorren asteburuan buruan, aligila, alzikan, otx, ehm, lan tan, naut eta esplizazpi-sazpi taldeak zilozi bainean joko dute, amarrretatik aurre boste euro ordaintzen sarrera. Naut ondarbiko taldea da, eta esplizazpi-sazpi Ba, Euskal Herriko beste talde bat Elektra press daukat hemen Ero, asida ja bere kabuz Baina hemen dago, elektra Sprit, saspi, saspi Antena alunatik zazpi zazpi ziren eta orain naut jarriko dizuet eta naut e, nauten bosgarren abestia ez da, bai, uneak eta hemen, sirozi beneak baretoan, biin bi, bi, bi jamaikako hurriaren zango dut ba, oita bilan amarrretan, bost euro hemen, split zazpi, zazpi zazpi eta naut, eta naute grabatuko du DVD bat, kontzertu honenaz emanalionetaz, beraz nauten A ver este chula, menche, Bacare scenti bakar Bacare da dale a gandua Essien's got all the thinges Essien's got the right Perisatra te a dou sugar enoro tan minya que sagitea Stu ta covider a remstalea Sanot de sinien Sanot I'm a sinner girl, I'm in silence. I'm trying to touch the mendak ana chaviu to mendak haut ondarriko taldea eta horrengo abestia ere hemen dator eh eh oritzen du guna marco gordin bat gozgoan Beheraz ez etxin Ura behiriko Goiz kolore txuenetan Zer urdinen dean Gure unetan Intan kan darisnyela E servemdura tan suvicavetes Ma go to siea A new linea svarra citta Une anitazza gallura Intan giure In yoi sa quite a pa disu Qua la I'm about to end up in San Salerno's cool alliance town go on I took it as if you bet I'd do me while I die you de yo te darai auge nada veras echa Se sei alla gotea leichte dich stell dort tan in seinen garela Gott duo sudata benaci di sudata sei tu laguna sudaki cavela sui santa lela dio nani ta ha tu laguna tu naut guguan eta web split saspi saspi Euskideak espli, saspi, saspi. Aztu bruntan, urriaren oita bila, en bimila maika, zelozi begneako aretoan eman dako e, konzertuan. Baina, seguro abesti hau ere izango zen. Bueno, hau iragarpenak, dira, iragarriak, hemen iragarpenak datzatzen diren aurrela, tu puztian, papatian, ez ere zangabe, eta enorre baimena eman gabe. <laughs> nik ez dut emakzen meintzat. Eskarrek asko diten dira, haure guztia batik, bineum, eh? Gure... Tak, tak, er, aixki harteko kontua da, besterik ez Bueno, naut eta split saspi saspi Silozi beneako aretoan Eta astelenean izango ba dau Beraz pasile izango dau lan Pasaden lanbatian izango zen Kontzertua, baina Noski, ni naut em, beste agestibat Prez daukatemen eta Olako doinuak eskeniko dituzte men Holtza Ot, banean, eh? Entzun zazia Berdineak I should not, Taldea Berdinak abestia, uneak lana, sortzi abesti, sortzi pastilla, ondarbiko jendea, silozi benean, grabatuko dute, urriaren hori honetan DVD berri bat zuzeneko bat, beraz lan berri bat, eta hemen onen izlada, naut uneaken izlada, eta split zazpi zazpi azken abestia. Momentuz zirrigitutatik honetan, eh? Jakin laroita behatzi.saspi.fm zirrigitutatik zaian zade dela astelenero ordubitatik iruterri abitarte. Gutxi gora ebeti. Malkoa. Split. Saspi, saspi. Lan aspalditxoko bat da antena ez da azkenekoa, baina entira. Hemen txedaukau, eh? Plitzazpi, zazpi, malkoa, bestia, nautekin batera Aste burren nontan zileo eta urrian programazioa egutegi zago katzen Konzertz honetik zeren Lanun bat ahogeita behatzi hurriak Ba, hemen Opium eta Despartings taldea izango ditugu Je, je, taldeak Beraz, badakizia, hemengo emanaldien berri Musika nautena berriro ere, baina norenguan bigarrona besti puzkau. Ea, antzinerat. now tuneak bere lanaren bigarren alea hauxe zure itzek 8 abesti izan bezala Silocybe Silocybinas Sigillion Records eh, sigilluenkin ekoiztuak eta bueno beraien myespice.com nau taldea ipin eskeron nau taldea bitekin eta bere elbidea daukazu hor hemen izango dira Split 77 batekin Beraiekin batera, esplitilo bita mazazpitan haut, e, esan bezala, horriaren e, hori eta bilea lanbata hamarretatik aurrera, euro oro ordein dutasarrera, beraien ba, musikataz goza, e, gozatzeko aukera izango izia. Bestela la, e, eta Opion, datorren hastian, lanbatien, izango dituzu hemen ere, amutalde amabin, silozi benean, eta igual-igual, bennion, dat aldatzen da, e, zera, hori eta, zera izango da, hori Beni, bai. Oita ya, San Pedro. Ez, oinatze eta izango da. Beraz oita behatzi jaz, urri ondito behatzen, despartinzen da, opinmen. Ben, amarrer, amarretatik aurrera, eta beste gure bortain duta. Bueno, denetari kentzuten ari gara, eh? Lenguera bultatuko bera, asilerera. Ara, abizia. Nisi mistatzen, diat? Kistatiko, nengo gane, da, unar dien, da, unar di, bis egin. Bai, eh. Ba, bai ba. Ni bañen hobekio, horroa. Izagarri, tegin, ta, estan dando una vista gorgo. Eta Mexikotan Le Carlos de Scolde ortea. Eh? Uste Le Carlos duita. Le Carlosen bidiji dezite bai? Bai, Le Carlos. Eta... Eh? <laughs> Baiz, Le <laughs> Uek garu. Eta utarri zen batitzen diten beti. Alde, aldena, aldena, Ose, oi bat. Xemrenan, eh? Ose Ose, xemren, oi bat. Ohi pusko dat. Siempre eran, eh? Sino bat. Ohi bat. Txagarran bat eta eta txuleta. <laughs> Este, carajo, qué la. Está, pero el Joshua. Oye, tú tú pensaste que vas a hacer. Oye, ganeta. Oye, sugen con esa porrista. O yo soy digo esto, lo vamos a hacer. Ajá. Pero me que tienes zonas, tú le estás a la otra Teu zopaldiak da 2. Tibu onania. Orajeti de belarra zaletuta asota. Tena. Katula, boizuen. Ondoreko hamba. Txak, zorotziketzen, darteratzen tx, tx, zorotziketzen. Super barrena. Gauxi gorrine. Abaia. Aldie xanunak. Oito yoinne arau zengatiailu. Abaia. Zeria nahi Menero bisincenia sunero ide a acha tama que bisincenia su turno. Tanto y madena. Ah, madale carrica norte. Oye, está chorilla pues yo. Juan dice barriño dos. Esta esta chorilla no se le tiene. Sotro sotu. Ese era, esa orden de los otros. bian, está son yugo, por ahí una bisincenia. Es moderaras ser ba. eta poder echene un arduero ardua ardua ba. riejano va ba, así yo lo cual bueno a ardu va a ser no tengo barato arduo eso está a rauna gordencego gordencego tiene un gallo astra ba. bat astra toda a ropa que ha visto gua a arrille en bueno garbizco arrepava arrepava bat gore va digo ondi va sera de no darbizco goyo va sube a la baderua a la baderua Azu timbaten zenda. Ba, jibetsa. Oño lerante bisituen. E Lara eta baso txerilla o ju gato galdian txerilla berden. Kanari <murra> ke hakri eta txerilla zitzen uten. Areki. Xabi batitzen eh? Bat. Urtimbat. Urtimbat hili. Tasail bat ez dut harteko. Harteko. Isei sei bat suni, ber sena txartia. Eh? Isei sei, a? eta dorata. Bai, toki ez bada ez da. Irini ez bada ez da. Ola. Ola, gero iltzeko tenori momentu zuite nola dio, isune giltze akatse zik. Animatu ke senjate zu sintzurik lepotik. Aledik. Aledik, bai siniek. Ero norbait ere zuneten. itzusoneten. Deitu. Bai. Bai, zerak? Ikusko jolsen. Panizo, panizo tipe. Panito dice que de sequen? Bai. Labaines hartse ziken beraz. Ez da. Astrela ere da peke. Tasuak ez dituzuten. Ankatatik oratu. Da ne. Jaiz gero zezo Atu, atu, otanxi, tekbad, no ara, anaka, xajiga, ez ezto kampuara. Ba, ba, ba. Ido zorrita. Baina, herrija, sumatsi que se va a ir el Lucio. Ah, paga ese matsi que sabe con zen. Atsu gabe. I no lo va baratan. I mos no ha de xate, xate, xate, da. I kezo beren berdio, ba, herrija. Galborlau. Che kurabe, bide, ta, zuen, era, izan. Politza. Na. I, bai zo. Piso, latu Morte maileka dira! Giaaa! Giaa! Giaa! Gia! Gia Berta Zuman! Berta Zuman! Igi erratzi guztiakotak, eh? Baita nire, Gia Tzidzi Gherri! Tzidzi Gherri! Gia Tzidzi Gherri! Gia Tzidzi Gherri! Gia Tzidzi Gherri! Odool, diigituko da! Ba, ura! Ixun diteko Odool gusti ezeko ezeko ezeko ezeko da baldeu... Baldeu, baldeu! Baldeu, baldeu, baldeu. Baldeu, baldeu, baldeu, Pero entrega te quiten odorkilek, loitzie. Odorkilek odo gero no, tipulekin tasatzera, no, tipulazko. thank you acet ignor wai segika sango hasenu iskireresillac scarf and you acet ignor wai segika asen nuesan e rodivena okeri sangue Faten jo, atzetik nor bait segika, Ote du, irudimena okerri izango dik, Itzala besterik etziok jarraitzen Azit ezi, Azitazi Azitazi Ezin Ezin eta bein ere Ikasteko kirten Osatzeko estu ikasteko gordin Luria muduturrikua Artu eta esuagnak auci, lehertu lurrare enkontra, leher horieta olulaz betelta. Cikitu eren orain zera, teuset zera, chit bitu orain zen da there's Ikusiko tear up there's a tear up bizitzaren miroian irtsitakoa ez direu pasartea Ikusiko dituzue bizitzaren gidoian, iratzi takoak, ez diren pasarteak. Ikusiko dituzue bizitzaren gidoian, bizitzaren gidoian, iratzi takoak, dituzue pasarteak, ez diren bizitza iratzi, nabeko pasarte bat dan. Oste gininek, ki egiteko enak Allah pe bestudun eginatik, a duke gelegin atele, gubertabrotha izanak akira akira akira akira akira akira akira akira ta, akira akira akira akira akira akira akira akira akira akira akira Eta nimen, bueno. patroliak bat denakik, bakoetxe duak, oero duak, oberroin, tokatzenean. Bai. Naustikileak. No, Zagona. Oamak zelan ez so, duak. Hor dut zumeak gauz, piska, piska. Bino hori etzen genoz, itxin segula hori izan biara, parte mutu zenik, hori norbeer entzat bere partikera kotzen, uh, es? Anduriek. Deklaratu gabe? Anduriek aguken dukitek. Ebaik. <laughs> Ooi! Anduriek. Horreak. Arrega zemazuz. Ixatzak. Txakurren no razukenen o txakurren ba, agi, ba, se olision txakurren. O txakurren mate zenuten, ek ezera. Eta txakurrena zen, txakurzuen txakurren partia. Eh, txakurren dumen. <coughs> Iba jo no esstigati berri, ba. o listu isturriekin. Eta salimos 100. Salimos 100. Vimos puro bichivas Tibet. Salina. Ba. Ba. Ambasien borlarko, borlarko compañía. Amar va dia mar. Dale, espada iría. Eta han izitzen egin, bat egin, txapatzen egin, arañera hartu, da norzilean. Da norzilean bat dide, boz mila kiloan xo, an, ba. biazdu, biazdu, iazzi, bat, behar dugu lagun partitiu. Horizu <risa> <risa> txakurrena? Horizu txakurrena. Ato, a, a bilaba borrez egiten zuek, eh? <risa> Biazik ere bai, ikera bai, ikera zelatzen egin egin dut norzilea, salsera bai, zelatzen egin kilo didea. Boz mila kilo didea, boz mila kilo didea bai bat, gale bat. Ba. Omestea, mila kilo, i... Ahora sí, los hombres son 1.000 kilos, los hombres son 1.000 kilos, vi 1.000 kilos y 2.000 kilos, te quiero decirles de las dos, con fradil de fangas, esta es la única que... Es que fallan de las dos. Es que fallan de las dos. Ahí va, esta es la mano duro, borrar duro, esta es la única que está. Mira, chacurra. Chiquito va a tocar este co. La cura de las dos, me maten aquí, son sus armas, si te quedan, leí de cordillita, soca está haciendo, hasta el telazo, saldría que te maten de las dos. ¡Ja, ja, ja! Bueno Andrés. Andre, solo gusti da que zie. Abaie, y non gordetzu zen. Ez ezakite den bilikakin. Abaie. Za paisoa. Oitzi lur goatra. Za paisoa. Gei gaistona bino, gei da hola ez bidira beira, sokonko mostako sirideka. Daia zen, ez da tillet. Dizolo propriamente uru goia zi basen. Bi basor lar martie kapoz bi zotas zerata. Oi comer eso Andrii! Andrii bilatiba! Hola! Bueno, Andrii! Maliz, honek deik, Andriiak! Postenak ikusti, urrego batiena guatxuk, laufar motzeko, eh? Baniak, bestela ben amduetikuna! Bai, bai, bai, bai, Bueno! Ondo segi! Bai! Estad, lagun uldirin, eh? Bai, on guatxuk besta batean! Ordo segi! Adio! Adio, bai! Bixi, bai, bai, bai, Bueno, aiskiak. Hola, urte. Por favor, dime murga del Macarela. Eh, vesoken. Pasado el momento farga arriba tú casi Txukasken... un instante, un ketan, tres segundos. <laughs> la farmata que voy a ir faridiay. Bai. No la contaste de ningún gausako, kokotxuenye. <gül> Vengo vente a llegar, no la vi que si de nada, ni su sueño. Vaya, esta Frostgold, esto os se Zintonia, kez ere getutatik, zain zainari zintonia ergein Agur, dios, ala, ondo izan, zorintxo izan zainari zaintez ezte egiten, aldik eta eta bat hau beste haukitzen Horren lagu, oso, oso, eh? Gozatu arte Hori da, ba, arai bizi konten bizi farregin Bi egun dita, Hala datorren aste arte Ongi zain